Радіородина – затишок у кожну оселю.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 Тим паче, що мовознавець і письменниця Леся Мовчун підготувала, як завжди, дуже цікавий урок. Будемо сьогодні вивчати поетику. Тобі, звісно ж, такий урок потрібний. Ти ж пишеш вірші. А я ж ніколи віршів не складала. Невже урок поетики настільки змінить мене, що почну римувати? Ось і перевіримо. слухаймо Лесі Мовчун і програму «Загадки мови». Доброго день, дорогі друзі! Чи викладають у вашій школі поетику? Чого вона навчає? Що таке поезія? І з чого вона починається? Це і багато інших цікавих питань нам допоможе з'ясувати чудовий поет, журналіст із багаторічним досвідом, редактор а нині учитель інформатики і поетики Григорій Іванович Іваненко. Він викладає у Фаневицькому навчально-виховному об'єднанні Іванківського району Київської області. Отже, у навчальних закладах України у 17-18 століттях викладали обов'язковий курс пігітики, тобто, власне, поетики. Спудеїв, студентів навчали писати вірші. Зараз у школах з'явилася поетика. Чого ж навчає учитель поетики? Одним словом, сказати, що таке поетика важко. Є, звичайно, літературознавчі визначення, що це наука написання віршів, але коли я починаю викладати, то я пояснюю учням, що поетика взагалі – це не тільки власне, навчання поезії, тому що поетика може бути у будь-якій справі. І поетика може бути і в прозі, і в художній творчості. І навіть, як кажуть, коли людина працює, а душа співає, це теж поетика. Тому що поетика виховує саме любов до прекрасного, любов до творчості у будь-якому формулюванні цього широкого терміну. А от мене цікавить питання. Ті твори, скажімо, вірші, які передбачені шкільною програмою з української літератури, чи розглядаєте ви їх на уроках поетики, але з іншого погляду, не так, як подають учителі? Звичайно. Тут є така проблема, вона у нас в підручниках шкільних є розділ «Теорія літератури». Наприклад, при розгляді якогось одного твору ми розглядаємо епітети або метафори, а потім переходимо до іншого твору, але той розділ вже залишився десь там. Його треба знову гортати, шукати. Тому я вважаю, теорія літератури передбачена, але вона не вважається таким суттєвим у викладанні предмету. Тому що, якщо мені говорять, а нам достатньо вивчити на пам'ять вірш і нам Буде оцінка. Це теж, мені здається, що краще, хай би було б у програмі менше на пам'ять, але більше, щоб було з розумінням, що ти читаєш». Нагадую, що триває розмова із поетом Григорієм Івановичем Іваненком. Як ви все таки пояснюєте своїм учням, чим відрізняється справжня поезія від просто римованих творів та ще й написаних, скажімо, до якоїсь дати? Я пояснюю, що поезія це потім Рима, потім Рит. А головне, все такий образ, тому що поетичний образ особливий. Тут треба кількома словами сказати те, що наприклад десь в оповіданні можна розповідати на двох на трьох сторінках, і треба передати цей настрій. Передати своє почуття. От коли доводиться готувати твори дитячі там, до якогось конкурсу, а конкурсів доволі багато проводиться літературних, доводилося і в журі працювати, що, наприклад, задана тема «Село моє, для мене ти єдине». Якщо дитина не напише, що село моє, для мене ти єдине ці рядки, то це вважається, що це він не написав цього твору. Ти повинен написати так, щоб всі бачили твоє село, і що це дійсно твоє село. Тому що, коли я читаю, говорю, чи є це село, ваше, чи це сусіднє. Чим вони відрізняються, тому що не видно цього села. Так само вірш про маму пише. Дуже прекрасно, все, маму він любить, гарна вона, яка в нього. Але я не бачу тієї мами, я не бачу... Яка вона чорнява, білява, русява? Ага, якась кучерява мама? Просто мама, якась це основна проблема перебороти, ось саме таку інерцію. Художній образ обов'язково індивідуальний, індивідуалізований, тому що і справді кожен з нас сприймає світ по-своєму. Скажімо, один подивиться на квітку, він побачить тільки стебло, пелюстки, листочки, а інший при цьому побачить і росинку, і бджолу, яка, можливо, там сидить, і промінець, який грає у тій росі» але не всі вміють оце передати словами. І художній образ виникає тоді, коли людина здатна своє сприйняття світу передати індивідуальними мовними засобами. Очевидно, що саме тому ось такі предмети, як поетика, повинні бути в школі. Причому, мені здається, що вони повинні йти паралельно з літературою від 5-го і до 11-го класу, тому що звичайно, не може весь клас писати вірші. І я ні коли не ставлю такої мети, тому що є у мене фантасти. Є хлопці, причому, які пишуть у мене фантастичні романи на 10 зошитів. Є у мене діти, які пишуть прекрасні твори, прозові, але не звичайні, не на задану тему. Так я їх прошу, як ви ось йдете по вулиці, що трапилося сьогодні, що ви запримітили. Навіть в селі дуже багато відбувається різних подій. Наприклад, на водохреща все село йде до цього хреста, вирізаного на з Здвиж, купатися у цій Ополонці багато якихось подій день села, хоч на дні села всі були, але кожен бачив його по-своєму. Теж день села у нас проводиться щороку, і причому гарно проводиться, тому що і село співоче, і школа наша. У нас багато співаків беруть участь у конкурсі лелеченьки, який проводить Ніна Матвієнко. Виходять у фінал, виступають у селі, де народилася наша знаменита співачка, і вона теж бувала в Іванкові. Проводила цей конкурс особисто. Тому... Йдеться про художню деталь, так? Так. без якої будь-який твір, прозовий і поетичний, буде просто загальною схемою, загальним описом. Пишуть ось про мову. Різностороння мова наша, вона охоплює всі сторони життя. Ось вірш, який поданий на конкурс, на районний, на літературний. Я говорю, а де ж поезія? Немає. Багато значень має слово, хоч як його не поверни, йому аналог в іншій мові дуже вже важко віднайти. Це терміни і не наукові, і не поетичні, а це просто взято десь не з поетичного світу. Я їм пояснюю це. Мені здається, дуже вдало сказала Ліна Костенко. Яка різниця, хто куди пішов, хто що сказав, і рима вже готова. Поезія – це свято як любов. О, то не є розмовка побутова, і то не є дзвінки, асортимент, метафор, слів, на користь чи в догоду. А що, не знаю, я лише інструмент, в якому плачуть сни мого народу. Справді, деякі діти, до речі, у яких не викладають поетику, напевне, так і думають. Якщо вони доберуть якісь епітети, порівняння, до того ж все вкладуть у Риму, то це і буде а у вас є позитивні приклади дитячої творчості? Зачитайте, будь ласка. Звичайно, є твори, які ми даємо на конкурси. Діти ставали переможцями конкурсів «Об'єднаємося, брати мої». І «Дивослово» колись проводився. В цьому році доброти проводився конкурс. І ось була у мене в студії в Центрі творчості в районному дівчинка, яка потім стала журналісткою. Вона живе і працює зараз в але я прочитаю от як вона писала в 11 класі. Небо собору стогне, тисячі голів, тисячі рук, тисячі свічок, мільйони сповідань, прости, Господи, гріхи наші. Мільярди не покидай. І кожен читає молитву, і кожен просить: "Хліба насушть дай нам". А десь у вічності звучить простого голосу: "Чую, та не бачу". Сумує одинокий рай, лється через край гірка кров людська, але визволи нас від лукавого. Тисячі очей, сотні голів, десятки думок, одиниці віри. І все. Летить у вічність одним-однісінький тихий шепіт. Нехай прийде царство твоє, сумує одинокий рай. Десь на межі звичайного і незвичайного справді перебуває поезія. Так, тут є образи, не обов'язково римування, не обов'язково ритміка, є білі вірші, є верлібр. Інколи я теж прошу, приносять мені вірші, я беру і викреслюю все зайве, залишаю тільки ті слова, які мають значення. Буває, що діти думають, що більший твір, то більше його цінуватимуть. Так, і тут головне, я привчаю, що кожне слово повинно нести навантаження, певне. Не повинно бути слів просто заради слова, заради того, щоб вирівняти рядок, щоб він підходив, щоб витримувалися наголоси. Головне це, щоб була творча ось ця якраз канва. А потім уже, коли дитина навчиться творити образи, Потім ми переходимо вже до шліфування техніки. Потім з ритмікою ми розбираємося, інколи достатньо переставити слова місцями для того, щоб ритм витримувався. Так, дійсно, є словники Рим. Я знаю, що деякі діти користуються, та не тільки діти, дорослі, поети, я знаю, користуються. І я одразу помічаю, де словник Рим використаний, тому що просто досвід, мабуть, уже, коли нагромадження Рим однакових, але потім решта підганяється під цю Риму, то це теж не поезія. До речі, Рими також повинні бути зв'язані по смислу. Бо коли розгорнеш словник Рим, там різні слова з схожими закінченнями і дуже легко проставляти на кінці рядків отакі слова, але ж повинна бути думка спільна для оцих слів. І коли Рима вимучена або вкрадена зі словника, то воно відчувається. Так, інша справа словник потрібен, але інший словник – це словник образів, словник синонімів. Це основне, з чим ми працюємо, тому що на жаль, словниковий запас у дітей не такий великий. І на уроках мови і літератури вони його мало поповнюють. Знову ж таки, тому що навіть якщо вони програмовий твір прочитують, пробігають, тому що його треба відповідати, то сказати, що вони там багато читають іншої літератури, в бібліотеці, наприклад, то дивлюсь. Молодші класи так. От п'ятий, шостий, сьомий класи. Очевидно, тому якраз поетика і в п'ятому швидеті Шостому класі дає свій результат, тому що вони ще читають уже старшокласники, то це проблема. Хоч ті діти, які вже пройшли цей курс поетики, все одно залишається, я думаю, у них якийсь потяг, навіть до того, що я можу їм показати те, що немає в програмі, почитати твори літераторів сучасних, такі, яких немає в програмі, і ну тому, що на твори, які в програмі, діти дивляться трошки так упереджено. упереджено що це під примусом, а під примусом, ви знаєте, воно ж трошки не виходить. Дякую Григорію Івановичу. Сподіваюся, наша розмова продовжиться, а передача «Загадки мови» завершується. Про свої враження пишіть на адресу Хрещатик 26 Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун або на мою електронну адресу загад равлик до наступних зустрічей! Найкращі слова про найрідніше. Родину, школу, дім. У передачах «Радіородина». Нагадуємо, з вами Радіородина. Ведучі Оксана Блажевська та Наталя Ступакова. Які ж в тебе враження від уроку поетики? Можливо, вже хочеться скласти вірш? Та поки якось іще ні. Напевно, мені варто послухати ще кілька уроків поетики. Але душа вже співає. До речі, Оксанко, ти обіцяла два несподіваних знайомства і дві цікаві розповіді. Тож, чекаю твоєї програми з нетерпінням. Слухаємо. Чи любите ви бувати у селі? Я залюбки на усі свята їду до родичів у село Маліївці, що у Хмельницькій області. Допомагаю по господарству і відпочиваю. Дуже люблю ходити до лісу. Там така розкішна природа. Недарма український поет Тарас Шевченко з любов'ю писав про село. Село і серце отпочине, село на нашій Україні неначе писанка село. Моє село також неповторне, адже там не лише ліс, а й палац, та ще й водоспад є. Нещодавно я там знову побувала і дізналась дещо про історію села. Розповів мені про це школяр Сергій Онищук. Виявляється, хлопець з радістю проводить екскурсії селом. Маліївці – це малювниче село, яке має свою історію і взагалі я пишаюся тим, що я народився в цьому селі. Перша згадка про наше село датується 1493 роком. Тоді воно належало до... Подільської губернії. Але дуже великий слід в історії нашого села залишили пани Орловські, які тут побудували свою резиденцію, зокрема свій палац, і створили рукотворний водоспад. Водоспад, звичайно, є візиткою нашого села, тому я прошу всіх відвідати наше мальовниче село, помилуватися краєвидами, пейзажами, зокрема завітати на водоспад і в резиденцію графа Орловського. Ми малівчани дуже привітні люди, і ми з радістю зустрінемо всіх, Всіх гостей Можливо, якісь іноземці приїжджають? Так, і українці, і іноземці. Зокрема, мені таких екскурсій не довіряють, але мій батько проводив екскурсії з німцями. І німці, яким були по всіх куточках світу, сказали, що якби реконструювати цю резиденцію графа Орловського, то вийшлося б дуже красиве місце, ще красивіше, ніж Дендропар Софіївка. А так я, звичайно, проводжу екскурсії для різних шкіл Хмельницької області. І всі дуже захоплені красою Маліївець. Ти сам проводиш екскурсії чи з батьком? Сам. З минулої весни я сам проводжу екскурсії. Тобі подобається проводити екскурсії? Звичайно, тому що я ніби ще раз поринаю історії нашого села і пронизуюся цим його історичним духом. Мальовничістю, пишністю і, взагалі, мені подобається це село, і я патріот свого села. Аж колярі захоплені тим, що ти розповідаєш. Так, звичайно, спочатку екскурсії вони дуже уважно слухають. Але коли ми доходимо до водоспаду, усі захоплені красою водоспаду. І тут слова просто зайві, як то кажуть, природа каже сама за себе. Їм найбільше подобається саме водоспад. Так вони купаються під водоспадом, фотографуються там. Я теж люблю водоспад. Уявляєте, вода падає з висоти 18 метрів. Це неймовірне видовище. А під водоспадом і збоку від нього є печери. І в одній з них справжня печерна церква. І це ще не все. Ще багато красивого і неймовірно цікавого можна знайти у Маліївцях. І не лише там, а й у селі Сокілець, що неподалік від Маліївець. Там народився український письменник Сергій Пантьюк. Він теж дуже любить своє село. Я народився в селі Сокілець з Донецького району Хмельницької області. Це найкраще село на планеті. Воно знаходиться в чудовій долині. Там річка Ушиця цю долину викопала і там довкола така ілюзія, що коли ти стоїш всередині в долині, то ілюзія, що ти знаходишся в якомусь міжгір'ї. Насправді це просто глибока долина. Село має велику історію, і в селі живуть легенди і про спалення села татарами і про ховання в лісах, про відродження цього села в іншому нагорі місці про те, що там була церква яка пішла під землю з людьми, якого оточили татари, бо ніхто не хотів здаватися. Село Сукелець – це своєрідна археологічна Мекка, там копаєш шари, і вони там від неоліту і до давньої Русі все там є, і Сківщина, і Трипілля дуже гарно представлена, і просто ходиш, інколи знаходиш, просто на рілі всякі безцінні артефакти. От навіть зараз ми були з дітьми, і Трипільську кераміку ходили, збирали, отак собі шматками. Тобто село надзвичайне, довкола ліси, в лісах багато грибів. Гриби ростуть білі в основному, ну, хоча є всі, але я люблю збирати білі. Там є річка, є стави. Якщо би, наприклад, це село перетворити на якийсь такий центр дикого туризму, то воно б нічим не поступало з Карпатами. Взагалі, напевне село, в якому народився, це така казка, яка з кожним роком стає все казковішою казковішою. – Чи проводив своїм друзям екскурсії по селу? – Це така хороша традиція минулими роками, коли жила Моя бабуся практично щоліта збирав десь письменників, хто міг, і ми приїжджали в Сокілець.